Sjöndi kabli Bálköstur Dynþórs Þegar hinn myrki skuggi hvarf út um borgarliðið, satt Gandalfur eftir ræringa laus. En Pípin reis á fætur og fannst þungri byrði af sér létt, og hann stóð og hlustaði eftir hornablasturinum, og hann fannst sem hann myndi sprengja hérta sitt af gleði. Aldrei og síðari árum gatan hann lúðra þitt úr fjarska án þess tárast. En nú myndist hann allt í einu erindi síns og hann hljóp fram. Þa mátti ekki seinna vera. Gandalfur hafði rokkið upp og var komin á bak húnfaxa tilbúin að ríða út um hliðið til orustu. Gandalfur, Gandalfur, rópaði pípin og húnfaxi beigð. Hvað er þú að flækjast hér, sagði Gandalfur. Veist ekki að það eru lög borgarinnar að þeir sem er í svörtu og silfröðu verða að halda sér innan borgarvirkisins nema hefðingin gefið þeim annars sékstart leifi. En ég fekk leifi, sagði Pípinn. Hann sendi mér burt frá sér, en ég er svo hrættur. Nokkuð hræðilegt gæti gest þar uppi. Húsbóndi minn hefur mist vitið, held ég. Ég er hrættur um hann fyrirfæri sér og drepi einni fara mér. Getur ekki gert eitthvað. Gandalfi var litið út um gapandi hliðið og til hans barst bardagakvinur utan af sléttunni. Hann spennti greipar. En ég verð að fara út, sagði hann. Svarti rittarinn leikur enn lausum hala og getur leitt tortímingu yfir okkur. Ég hef engan tíma. En hugsaðum fara mér, hrópaði pípinn. Hann er enn ekki dáinn en þeir ætla að brenna hann lifandi nema einhver stöði þá. Brenna hann lifandi, sagði Gandalfur. Hvað áttu við? Fljótur út með það. Dinþór er farin til grafísana, sagði Pípin, og tók fara mér með sér og segir að við munum allir brenna og vill ekki býða eftir því, svo hann skipaði maður gera bálköst til að brenna sig og fara mér með sér. Hann sendi þjóna sína á stað til að sækja þurran eldi við ólíu. Ég let Berigond veta að því, en ég er hrættur um hann hafi ekki þórað að yfirgefa varstöðu sína. Því að hann er nú að vakt. Og hvað gæti hann líka Þannig bunaði pípinn út frásöfn sinni og hann tegði sig upp til Gandals þar sem hann sat á húnfaksa og snerti hný hans titrandi höndum. Getur ekki komið og bjargað fara mér? Svo kann vera, svaraði Gandalfur, en ef ég geri það er ég hrættur um að aðrir muni býða bana. Jæja, allir ég verð ekki að koma með þér að því að þar verðist engrar annarar hjálpar að vænta? Að því mun leiða í mig svandraði og volæði? Óvinnurinn virðist jæpil geta haft áhrifa aðistu stöðum í sterkasta virki okkar, því að hér er auðljóslega vilji hans að verki. Og eftir að hafa tekið þessa ákvörðun var Gandálur heldur ekkert að tvínóna við það. Hann þreyi pípin upp og setti hann fyrir framan sig á makkan, svo sneri hann húnfaksa við með einu mæltu orði. Og þeir reyðu upp eftir glimjandi steinlögnum mínast týrið meðan orustu gnýrin magnaðist fyrir aftan þá. En allstar vorum enn að rísa upp, losna undan hugstóli og hyllingi, grýpa til vopna sinna og rópa hver til annars. Róhanar eru komnir! Fóringjar gáu fyrirskipanir, herflokkar fylltu sér, liðið strendi niður að hliðinu. Þeir mættu Imrahíl prinsi og hann kallaði til þeirra. Fert nýr þú, mýðrandýr! Veist ekki að róhanar eru komnir og berjast á sléttum gondós? Við þurfum að sapna öllum kroftum sem við höfum tiltækað. Þú mynd vissulega þarnast hvers manns og meira en það, sagði Gandalfur. Hrafaðið sem mest túmátt, ég kem þegar ég get, en ég á mikilvægt erindi við dinnþór höðingja sem ekki þólir bið. Taktu við yfirstjóðn hersins í fjarveru höðingjans. Þeir hældu áfram uppöftir stíunum og því herra sem þeir komu og nálguðust borgarvirkið, fundu er nýjan vind blása í andlitsér og sáu glit morgunsins í fjarska birttu sem færðist upp á suðurloftið en það var lítill hugalettir að því af því að þeir vissu ekki hverjar ógnir biðu þeirra og óttust að þeir kæmu of seint myrkvi vera hverfa sagði gandalfur en þó ligguði það enn þrúandi yfir borginni við dyr borgarvirkisins stóð engin vörður þá hefur berigond farið á stjá sagði pípinn von betri þeir veku til hliðar og flýttu sér eftir veginum að lokuðu dýranum þar stóðu galopnar en dyravörðurinn lá í þeim. Hann hafði verið veginn og líkillinn tekin af honum. Myrkra verk óvinnareins, sagði Gandalfur. Hann nýttu þess að komast líku fram að vinir berjist innbyrðis að brjóta niður trúnartrösti með brenglun hugans. Hann steig af bæki og bað hún snúa til hestúsana. Því meður minn, sagði hann við hestin, við hefðum fyrir löngu átt að þeisa saman út af vellina, en önnur mál tefja mig. Komdu þó snart ef ég kalla. Þeir fóru innu dipnar og gengu neður hinn langa bugðótt að veg. Það var að byrta til og háar súlur og útskornastittur með fram brautinni leðu hægt framhjá eins og gráar vofur. Skyndilega var þögnin rofin og þeir heyrðu fyrir neðan sig róp og sverðaglamur. Hljóð sem aldrei áður hafðu heyrst í þessum helgareit allt frá því borgim að reist. Loks komið þeir á þöggla strætið og hröðuðu ferðað grafísi ráðsmananna sem gnæfiði þar í rökkrinu með stóru kvolfi. Hættið, hættið, rópaði Gandalfur og stökk upp á steinþreipanum fram að vittirnar. Stöðu við þessa vittfyringu? Því að þar stóðu þjónar Dindhórs með sverð og blísi í hendi en mótið þeim berikond áleitt upp á dyrapallinum, klættur í svart og silfur varliðana en varnaðið þeim dyrana. Tveir voru þegar fallnir fyrir sverði hans og höfðu sörgar helgidómin með blóði sínu. Hinnir Jössu skömmunum yfir hann kölluðan landræðamann og sveikara við húspóndasinn. Og í því að þeir Gandalfur og Pípin hlupu fram, heyrðu rött Dinnþórs innan úr grafísinu þar sem hann hrópaði Fljótt, fljótt, gerið sem ég hef skipað, drepið þennan liðhlaupa, eða veri ég að gera það sjálfur? Þar með voru dyrnar sem beri gónd hjælt aftur með vinstri hendi þrifnar upp og í gættinni byrtist sjálfur höfðingi borgarinnar hávaxinn og íllvígur úr augumannsbrann eldur en hann hjælt á bröðnum sverði. Þá stökk andalfur upp þrebin og mennirnir hörfuðu undan honum og byrðu augusinn því hann byrtist heim sem blindandi kvitt ljós í myrkrahóli og hann var æfa reyður. Hann lyfti upp hendi og rétti því að Dinnþór ætlaði að greiða höggið, þeyttist sverð hans burt úr greip hans hátt í loft og fjall niður að baki hónum í skuggahúsins og Dinnþór hörfaði furðu lostin undan gandalvi. Hvað er hér á seyði, herra, sagði vitkinn? Húsina döyðu eru ekki ætlu lifendum. Og hví berjast menn hér í helgidómunum þegar nóg tækifæri eru til að berjast utan með hliðið? Eða hefur sjálfur óvinnurinn tekið völdin, jafnmel á Síðan hvenar þarf höfðingi Gondos að standa þér skil og gerðum sínum, spurði Dinþór, eða má ég ekki skipa mínum eigin þjónum fyrir? Þú mátt það auðvitað, sagði Gandalfur. En aðri mega líka andmæla vilja þínum, eða maður snýst til vitskerðingar og vonsku, hvar er sonuðinn fara mér? Hann liggur hér inni, sagði Dinþór, brennandi. Já, hann er þega brennandi heitur. Þeir hafa kveikt eldi líkama hans, en brátt verður líka allt eldinum að bráð. Vestrið er Það mun allt hort tímast í miklu báli og öllu verður lokið, ein tóm aska. Já, aska og reikur sem vindurinn feikir burt. Þegar nú Gandalur sá svo ekki var um að villast að Dinþór var orðin vitskertur, óttast hann mest að hann hefði þegar unnið illvirkið og ruttist inn með berigond og pípinn að baki sér. En Dinþór hörfaði undan það til hann stanæmdist við stallinn fyrir innan. Þeir komu að fara mýri sem enn var í óráði hitasóttar og lá á stallinnum. Brennikurli hafi verið rúað undir stallinn og hátt allt í kringumann gegg sósa í ólíu jáfnvel klænaður faramýrs og ábreiðurnar það vantaði bara að leggja eld að þá síndi Gandalfur best hvílíkum styrk hann bjó yfir þó hulinn væri undir grári skikju hann hófsi eins og fimmleikamæður upp á viðarladana greip hinn sjúka lettilega upp stökk neður aftur og baran til dyra en á leiðinni stundi faramír við og kallaði í óráði til föðusins. Þá hrökk Deinþór við eins og hann maknaði af dvala og blíkiði augum hann stopnaði og hann grétt. Ekki taka svon minn frá mér, hann kallar á mig. Víst kallar hann á þig, saði Gandalfur, en þú getur ekki strax ná til hans því að fyrst verður hann að leita sér bata. Hann stendur á þröskuldi döðans og við vitum ekki einu sinni hvort hann fær lifað af. En og meðan á þitt hlutverk að vera að fara út og berjast fyrir borg þína og það þó döiðin sjálfur kynna býða þín þar, þetta hlýtur að vita í hjarta þínu. Hann lifnar ekki við, sagði Dinþór. Órustan er tilgangslaus. Hví ættu ég að vilja lifa lengur? Hví ættu við ekki að hverfa til döiðan saman, hlið við hlið? Það vald er þér ekki gefið ráðsmaður Gondors að ákveða döiðastund þína svaraði gandalfur og þar að einn hinn er heyrnu sem þanne fyrir fóru sjálfunn sér af og örvilnun og myrttu um leið sitt til að gera sér sjálfum dauðan bærilegri þar með gekk hann út um og tók faramil útur þessu og lagði hann á börurnar sem hann hafi verið borinn á hingað en nú stóðu úti fyrir grafhísinu dimþór fylgdu eftir stóð skjálfandi í dyranum og horði löngunarfullum augum í andlit sonasíns og sem snöggvast meðan allir þögðu og stóðu kyrrir og horfðu á hefðingja sinn þjást, fyrtist hann ætla að gefa eftir. Komdu með okkur, sagði Gandalur, við eigum enn verk að vinna. Þú getur enn mart gott látið að við leiða. Þá rak Dindóru plátur. Hann rétti sig upp hár og stoltur, gekk rætt aftur inn af stallinum og tók upp kottansinn, sem hann hafði áður lagt undir höfuðið. Svo sneri hann aftur fram í dyragættina og dró utan af kottavirið og sjá hann hjælt mittli handa sér á Pálnatýra og þegar hann lyfti honum upp virtist heim sem með fylgdust að kúlan glóði af innra eldi svo að kynfiskarsóið andlit höðingjans lístist upp af rauðum bjarma og virtist eins og höggvið í harðan stein skarpleitt með svörtum skuggum tignanlegt, stolt og hræðilegt og augu hans skutu gneistum. Af stolti og örvilnun própað hann Hjálst þú að augu hvítataurrs væru blind Ó nei ég hef allta vita meira en þú hefur geta ímyndað þér gráa fífl því að ég veit að vonin þín byggist á mantherkingu Já ja farðu þá og reynt bæta heiminn farðu þá og reynt að berjast allt er það tómur hiegömi Þú getur kanskje skamma stund unnið unni er Sigurhrósr á veggjavellinum í svo sem ein dag en án spænist í valdi sem nú rís er engin sigur hugsanlegur Það vald hefur nú snert þess að borga sínum minnsta fingri. Allt austrið er komið á skrið og jafnvel hinn suðræni vonarvindur mun aðeins blekja þig og senda upp eftir andvinn voldugan flóta með svartum seglum. Vestrið er glatað. Nú er síðasta tækifæri til að draga sig út því og kveðja ef menn vilja ekki verða þrælar. Slík ráð eru aðeins óvinarfagnaður sem myndi tryggja honum sigur, sagði Gandalfur. Já haltur þú áfram að gera þær vonir, sagði Þinn Þór hlæjandi. Heldri ég kunni ekki orðið á þig míðfrandír. Um Þín æðsta von var að ná völdum yfir mér, að standa á baku hvert hásaði jafnt í norðri, suðurri og vestri. Ég hef lesið allan hug og stefnu mið. Heldri ég hafi ekki vitað að þú skipair þessum stuttlungi að dylja mi alls, að þú komst með hann hinga sem njósnara í mínum herbergi. Og þrátt það hef ég í samtölum geta veitt upprunum nǫfn og tilgang allra þinna félaga. Þannig var það. Með vinstri hendi viltru nota mig sem skálkaskjól gegn Mordor og með þeirri hægri leiða fram þennan fjallarekk úr norðrinu til að setja í minn stað. En ég vil láta því vita, Gandalfur Mýðrandýr, að ég ætla mér ekki að verða neitt verkfari í höndum þér. Ég, ráðsmaðurinn með ríki Anaríons, ætla mér heldur ekki að stíga neður til að verða handbendi einhvers framagjars uppskapnings. Og í afmeld þó ríkiskrafa hans sannaðist, væri hann mér ekkert annað en einn lemurinn af ætt Ísildurs. Og ég neyjum ekki fyrir síðasta afkomanda þeirrar rægla ættar sem löngu er rúin konungdómi og virðuleika. Hvernig hefði þú þá viljað hafa það, spurði Gandalur, eða þú mættir ráða. Ég hefði viljað að allt væri óbreytt eins og það hefur verið á langri æfiminni, svaraði Dinnþór. Og eins og verið hefur að dögum er lang fæðgaminna á undan mér. Ég hefði viljið að fá að ríka sem friðarhöfðingi og láta syni mínum eftir sess sinn eftir minn dag. Svo án gæti verið sjálfstæður en engin lærir sveinn galdramæstarra. En nú því örlög neita mér um þetta, þá vilji ég ekkert, korki skert líf, skert a honlistu, né skertan heiður. En ég fæ ekki séðas á ráðsmaður sem trúfastlega skilar aftur umboði sínu og skyldum. Mun og neittn hátt skerðast af hollustunni hefri, saði Gandalfur, og hittur víst að þú mátt ekki svifta svon þín möguleikum á sjálfstæðu vali, meðan nokkur vonir um að hann fái lifað. Við þessi orð blossaði aftur upp líkið í augum Dinnþórs, hann stakk sjónsteininum undir arm sér, dró upp nýf og skálmað að fara mér á börunum, en Berigond stökk framfyrir hann og varnaði honum aðgangs, einn með það eftir þéinn þor til gandals þú hefur þega til háls rænt mig sonarástinni nú ræniru mig líka hollustu rittara minna svo er vilja lokum alveg svifta mig syni mínum en í einu skaltu þó aldrei hindra mig í því að ráða sjálfur endaloku mínum komu til mín hrópaði hann til þjónustu manna sinna komið að ykkur er ekki alls varnað þá hlupuðu er tveir upp þrepinn til hans Í snarhasti þreifan blýs úr hendi annarsferra og stökkin í grafísið. Og áður en gandalur gæti stöðvað hann, sló hann í ólíðuna og undirinn spratt upp mikið bál með brestum. Síðan stökkt innþór upp á stallinn. Þar stóð hann eldi og reyk og hann tók veldist af sinnar sem láð þar hjá honum og braut á hnýja sér. Svo kastaðan brot honum á eldinn, beigði sér niður og lagðist á stallinn en hjælt pálnatýránum með báðum höndum á brjósti sér. Og síðar var sagt, ef nokkur maður horfði í þann stein, sagði hann aðeins tvær hendur eðandi í loðatungum, nema hann hefði sérstakan viljastyrk til að beina sjónum sínum lengra. Í sorg og hryllingi sneri gandalur sér undan og lokaði dyránum. Um sinn stóðan þar í þungum fengum, þögull á þrepskildinum, meðan hinnir sem þar stóðu, heyrðu gráðutt sloka eldsins fyrir innan. Loks gaf Dinthór frá sér ærandi óp og síðan heyrðist ekkert meira og hann sáu aldrei framar döðlegir menn. Þannig eru enda Lok Dinthórs sonar ekþelíons sagði Gandalfur. Svo sneran sér að beri og þjónum höðingjans sem stóðu þar skelfingu losnir og þannig verða þáttaskil, bundin er endir á það gondoríki sem þið hafið þekkt til góðs eða íls. Hér var skemmtaverk unnið En látum þau ekki spilla fyrir vinóttu okkar og samheldni því að allt er þetta runnið undan reyðjum óvinarins og að á hans vilja. Þið hafi lendi svika vef sem þið ekki óvuð sjálfir. En ykkur þjónum höfingjans sem vildi hlýða honum í blindni ætti það að verða umhugsunar efni að hefði beri gónd ekki svikist undan skildum og eri sjálfur fara mér höfingi kvítatursins nú einnig liðið lík. Beri nú burt frá þessum ógæfu stað þá félaga ykkar sem fjallu. En við munum flytja að fara mér ráðsmann af Gondor þánga sem man getur kvílst í friði eða dáið eða það á að verða hans hlutskipti. Svo liftu þeir Gandalfur og Berigond böranum og báruðar burt í átt til græðihúsanna en næsta eftir þeim gekk pípinn neðurlútur. Eftir stóðu þjónatnir og störðu eins og slegnir menn á döðrahúsið og rétti því að þeir Gandalfur komu og enda þöglastrætis hvað við mikill hávaði. Þeir letu við og ságu kvolf grafísi springa og reykja stróka stíga upp og síðan með drunum og dunni rundi allt húsið í bálaloga og óstöðvandi eldarnir dönsuðu og flöktu um rústirnar. Þá lögðu þjónarnir á flóta og fylgdu gandalvi. Loks komið þeir að rásmannstýrónum og Berigond horfði sorgbyttin á döðan dyravörðin. Þessa verknar mun ég ætíð yðrast, sagði hann. En á var hraðans æði og hann vildi hindra mig og reyti upp sverð gegn mér. Svo tók berikónd fram liklana sem hann hafði þreyfið af fölnum manninum, lét aftur dittnar og læsti þeim. Þessi liklar tilherra nú herra fara mér, sagði hann. Prinsin af Dólamrót fer með stjórnborgarinnar í veikindum hins nýja ráðsmann, sagði Gandalfur. En það sem hann er nú ekki viðstættur, skal ég byrja ábyrra sem gerðum. Ég felir að geyma áfram liklana og gæta þeirra. Þar til lög og regla eru aftur komin á í borginni. Loks komuðið eru upp í efri borgarhverfin og í morgun byrtunni sneruðið í áttuna til græðihúsana. Þa voru snotra byggingar ætlaðar til að hlinna að mönnum sem höfðu sæst í bardaugum eða voru deyjandi. Þau stóðu skammt frá hliði borgarvirkissins í sjötta borgarhring rétt við söðurmúrin og umhverfist höy garður með grænsverði og trjám svo til eina garðræktarsvæðið í allri borginni. Þar höfðust við nokkrar konur, það er einu sem nú voru eftir í mínast týrið sem kunnu til við að græða sár eða voru græðurum til þjónustu. En rétti því að Gandalfur og fjelagans komi með börutnar að aðaldir um húsanna, heyrðu er skerandi veinu utan að völlanum framan við hliðið. Það reys upp skrækt og skrikki og tátt upp í himinin en síðan dró úr því og lækkaði og barst burt með vindinum. Svo hræðilegt var þetta hljóð að sem snöggvast stóðu allir styrnaðir, en þegar það leið hjá var skindileg eins og allra hugir lyftust í gladbeittri von sem er höfðu aldrei fundið til síðan myrkrið skall yfir að austan. Það var sem byrtan skýrðist og sólin skein í gegnum skýin. En Gandalfur var alvarlegur og dapur í bragði. Hann bað berigond og pípunum að halda áfram með faramýrin í græðihúsin, en sjálfur fór hann upp á virkisvekinn skampt frá og þar stóð hann graf eins og skorinn út í kvítan stein í sólskininu og skengdi stum. Með skarpri sjón greindi hann glögt hvað hafði gerst og þegar hann sá jómar ríða fram úr fylkingunni og krjúpa neður við hliðira sem þar lágu á jörðinni, stundi hann þungan, sveipaði kápunni aftur um sig og hvarf frá vegnum. Og þegar Berigond og Pípins nýru við komu þeir að honum þar sem hann horfði í gaupnið sér. Þeir horfðu á hann og um sinn tagði hann. Logs tók hann til máls. Binninn mínir, sagði hann, ykkur og öllum borgarbúum og öllum þegnum vesturlanda vil ég segja þetta. Miklir viðburðir, sorgar og sigurfrægðar hafa nú gerst. Ég veit varla hvort við eigum heldur að gráta eða hlæja. Svo mikið er víst að herrsöðingi fjandmann okkar hefur torrtímst að fullu og þið heyrðu rétt í þessu bergmálið af síðasta örfatingarveini hans, en hann torrtímdist ekki án þess við erðum fyrir miklum skakkaföllum og besku tjóni. Ég hef getað komið í vef fyrir það ef Dinþór hefði ekki brejálast. Svo langt gat óvinnurinn teikt sig, því meður og nú þykist ég skilja hvernig hann gat þröngvað vilja sínum inn í hjarta borgarinnar. Þó að það ætti að vera leyndamál sem ráðsmenn borgarinnar einir ættu að vita um, fór með að gruna fyrir lengu að einn af sjónsteinunum væri varvittur hér í kvítaturni. Meðan þór var með sjálfum sér, dætt honum ekki hug að nota hann nýja þorðið að augra sáronni því að hann gerði sér grein fyrir tafmörkum sínum. En svo brást sjálfstjórn hans... Ég hrættur um að það hefði gest þegar ógnin við ríki hans fór að magnast að hann leiði í steinin og leiði blekkjast. Alltaf of oft held ég eftir að borum í leið. Hann var að vísu of sterku til þess að hér myrka vald gæti alveg náð valdi yfir honum, en hann fjell í þá greifju að hann fekk aðeins að sjá það sem myrkahöðingin vildi að hann sægi. Vitneskjann sem man aðblaða sér með steininum kom honum raunar oft að gagni en svo mynd sem man fekk að sjá af gífurlegu valdi Mordors hafði æ meiri áhrif á og dró úr ánum kjarkin þangar til örvandingin brauta niður Nú skýrist líka ímislegt fyrir mér sem mér áður þótti svo undarlegt mælti Pípin og hryllti við minningum sem hann rifjaði upp Húsbóndi minn hvarf einmitt burt úr herberginu þar sem fara mér var lagður og það var ekki fyrir hann kom til baka sem man varð eins og breyttur maður aldur nýinn og niðurbrotinn Og það var einmitt eftir að fara mýr var borin upp í tjurninn að margir okkar sáu undarlegt ljós í háklefanum sagði Berikond Þessi ljósagangur hafði sést nokkrum sínum áður og það orð lá á í borginni að höfðingin væri að glíma í huganum við óvinninn Því miður hefur sá grunur minn reins tréttur sagði Gandalfur Þanneig teigði Sárón áhrifavald sitt inn í sjálfa mínas tíríð og þann er tókst honum að tevja hér fyrir mér Og nú verði ég víst að dveljast því að úr margvistlegum öðru manda þar var ráða en veikindum fara mís. Fyrst fer ég niður að borgarliðinu til að mæta þeim sem er leiðinni til borgarinnar. Ég sá þá sjón á völlónum sem mun kvelja hjarta mitt og meiri sorgir munu enn yfir ganga. mér þanga pípin, en þú beri gónd ættir að snúa aftur til borgarvirki og greina varliðsfóringjánum frá hvað gest hefur. Ég er hættur um að það sé nú ófrávíkjarleng skilda hans að víkja þér úr varliðinu En berðu honum kveði mína og segðu honum að ef ég mætti gefa honum ráð þá ætti að senda það til græði húsana að vera vörður og gæslumadur fóringarins svo þú getir verið við hlið hans þegar hann vagnar, ef það gerist. Því að það varst þú sem bjargaði lífi hans frá eldinum. Farðu nú, ég mun brátt koma aftur. Þar með að sneri hann frá og hjælt með pipni niður í áttuna til lágborgarinnar, og meðan þeir voru leiðinni bar hafáttin með sér steypiregnið sem slökkti alla elda en mikil var gufan og eimirjan sem reis upp af glóðunum.